Salme 61 Til dirigenten på strenginstrumenter Av David Hør, Gud, mitt inntrengende rop! Gi akt på min bønn! Fra jordens skytterste ende skal jeg rope til deg når mitt hjerte blir kraftløst. Måtte du føre mig opp på en klippe som er høyere enn jeg? For du har vist deg å en tilflukt for mig, ett sterkt torn mot fiendens ansikt. Jeg vil være gjest i ditt telt i uavgrensede tider. Jeg vil søke tilflukt i dine vingers skjul. For du, Gud, du har lyttet til mine løfter. Du har gitt meg den eiendom som tilhører dem som frykter ditt navn. Dager skal du føie til kongens dager. Hans år skal være som generasjon etter generasjon. Han skal bo til uavgrenset tid for Guds ansikt. La kjærlig godhet og sannferdighet bli han til del, så de kan verne ham. Derfor vil jeg synge og spille til pris for ditt navn for evig, så jeg kan innfri mine løfter dag etter dag.